Hetedik fejezet. Van mit tudom keddig. Szólalt meg Warren Michael, s hátradőlt az a melletti nyikorgó műanyagszéken. Ismét reggel volt július 4- -e másnapja. Michael könnyű zöldsbarna öltönt viselt frissen keményített inget és piros sárga nya kendőt. Bár soha sem vallotta volna be, nyilvánvaló volt, hogy Haknár igényes öltözködése az egész részleg ruhászkodására kihatott. Hatner elmaradhatatlan eszében lapozkatott, s az utóbbi 12 óra kudarcait pipálgattak ki. A nyomozás és az útlezárások eddig semmi eredmény nem hoztak. Viszont hatalmas dugót okoztak a ma reggeli A tegnap éjjeli zivatar minden nyomot elmosott, amit a kutyák használhattak volna. Az igazságügyi orvosszakértő intézetben ma reggel azt mondták, hogy mivel Dr. Cooper nyaral, Vicky Herry sponsorálására legkorábban másnap délután kerülhet sor. Jut eszembe, toldotta meg a Nagyra becsült ügyészünk, J.D.A. Petreli, ma reggel némi profithoz juttatta a kozmetikai piacot, ugyanis minden helyi toksóban megint eljú voltatta magát. Azt mondják, holnap reggel a Good Morning America műsorban is nyilatkozni fog. A fene! Horkant fel Majgaz. Mivel éjjel három után került ágyba, inkább átaludta a reggeli híreket. Na és mi mondani valója van Mr. Hollywoodnak, ami kis közösségünk lakjai számára? Az szokásos baromság. A béli gyereket, mint felnőttet akarja a vádlottak padjára ültetni, és életfogtiklanra lecsogatni. A ripoták nyaggatására kivötte, hogy a halálbüntetés sem zárja ki. Na, ez szép, nevetett Majgaz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 Vagy akkor, ha egy-egy nehéz ügyben valamelyik jó embere, áldozatos, kitartó munkával összegyűjtötte a feltöntő bizonyítékokat. Majköz el tudta képzelni, miket mondhatott kell az ügyész. Kortes hadjáratának szólamaiban a központi téma a fiatalok elkölcsi romlása volt. A választásokig már csak négy hónap volt, hátra és petrelni nem is találhatott volna jobb fórumot nagyképű szónokhatai számára. Gondolom, hű maradt önmagához, és megint ránk a dilettáns hekosokra hárította a felelősséget, ha valamint elcsúszna dolog. Természetesen? Természetesen. Első ha valamelyik gyerekem nagykorára meghűl, politikai pályára fogom terelni. Hattör elmosolyodott. Azt hiszem, a te papát másként döntött. Michael stühös pillantást vézett kollégájára, de még ez a jellegzetes nézés és barátságok tükrözött. Jól felvágták a nyelvet, Haknard járőr, akarom mondani, őrmester. Van még valami? Semmi érdemleges. Minden járőr a keresé. Most már van róla egy jobb képünk, amivel dolgozhatunk. Az ötödikes évkönyvéből vettük ki, válaszolta Haknard, és átnyújtott egy példánk Hm, Nem nézném gyilkosnak, jegyezte meg Majkaz. A jobbak sosem látszanak annak. A fényképről egy zappehely reklámba illő, fesztelenül mosolygó, kék szemeit és fehér fogait villogtató, kócsos szőkehajú, sportos-alkatú, gontalan gyerek nézett vissza. Micsoda ellentétben áll ez a fotó az intézeti nyilvántartásban róla ülszött rendőrségi képvel? Michael Felsó Nem, szerintem se. Apropó, kiadta a fotót a nyilvánosságnak? Hármat találgathatsz. Petelli?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 A csoportvezetőit megérkeztek? Igen, készen állnak és várják az eligazítást. Mindketten felálltak, majd az osztag illadáján keresztül átmentek a kis tanácsterembe, ahol már ott volt három másik csoportvezető. Nagygőzt a terem elejébe sietett, s rögtön a tárgyra tért. Köszönöm, hogy ide fáradtak. Nyilván mindannyian értesültek volna, hogy a fiatalkorúak javító intézetében múlt éjszaka gyilkosság történt, s a feltételezett elkövető egy 12 éves fiú szökésben van. Miatt Michael beszélt, ha Knurkel az évkönyvből való fénykép másolatát. A sajtó már is kúnyolódik a dolgon, folytatta Michael. A kisfiú kiátsza a rendőrséget. Írja az egyik lak, vagyis variációk ugyanarra a témára. Dávid és Kóliát harca. Ezt már mindannyian jól ismerjük. Ezúttal azonban minden jelenlévőnek értésére akarom adni, hogy ezt az ügyet késlekedés nélkül le kell zárni, és néthenbélit még ma el kell fogni. Eddig a nyomozás és az útlezárások semmilyen eredményt nem hoztak. A tájékoztató után Hakner őrmester értesíti majd az állami egységeket is, de én személy szerint azt szeretném, hogy az ügy helyi szinten oldódjon meg. Hogy őszinte legyek, semmi szükségem mindarra, amit akkor kapnánk, ha a kölyöknek sikerülnek kiátszani a bennünket. Minden világos?